Book 2 47 47 47 El i'dad lis Reisevorbereitungen Reisevorbereitungen Yajeb an nu'abbi Du musst unseren Koffer packen. Du musst unseren Koffer packen. Du darfst nichts vergessen. Du darfst nichts vergessen. Du brauchst einen großen Koffer. Du brauchst einen großen Koffer. لا Vergiss nicht den Reisepass. Vergiss nicht den Reisepass. Vergiss nicht das Flugticket. Vergiss nicht das Flugticket. لا تنسى Vergiss nicht die Reisechecks. Vergiss nicht die Reisechecks. Nimm Sonnencreme mit. Nimm Sonnencreme mit. Nimm die Sonnenbrille mit. Nimm die Sonnenbrille mit. Nimm den القبعة mit. نيم دين سونننهوت ميت نيم دين سونننهوت ميت هل تريد ان تاخذ معك خريطه willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Denk an die hosen die hemden die socken denk an die hosen die hemden die socken der wecker denk an die krawatten die gürtel die sakko denk an die krawatten die gürtel die sakos der wecker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 Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere esn du brauchst einen kamm eine zahnbürste und zahnpasta du brauchst einen kamm eine zahnbürste und zahnpasta